якби ця оплата визначалася грішми. Але справа була не в грошах, не в славі, не у владі. Вона почала шукати причину своєї дивної хвороби. І вона, ця причина, була досить банальною. За успіх треба платити. В цьому не було нічого дивного, ніякого відкриття. Було лише здивування, яке вона боялася озвучити навіть собі – Ті навіжені, що вперто йшли до вершини – актори, письменники, художники, вчені, музиканти. Одне слово – ті, що створюють світ для інших – дійсно були великими, визнаними, такими, що залишились на сторінках історії від початку сотворення світу. До чого ж тут вона? Маленька Джульєта Мазіна – найнефактурніша студентка театрального університету. Жінка без віку. Чи це не насмішка долі? Чи не випадковість? Повернення додому завжди було тривожним і болючим. А тепер і поготів нестерпним. Шарль де Брюсак, в замку якого знімалися деякі сцени, до того ж нащадок якогось там аристократа, що загинув під гюлятиною французької революції, і за родиною легендою бачив Софію Девід, і не тільки бачив, але й за тією ж легендою несамовито впадав за прекрасною фонаріоткою, не на жарт перейнявся цією ж ідеєю. І показав цьому неабияку спритність, розвіявши міф про те, що французи скупі, неромантичні і корисливі. Щоранку вона отримувала букети квітів, щодня – квитки на найкращі вистави, щовечора для неї були заброньовані столики в найпрестижніших ресторанах Парижа. Двічі чи тричі, але не більше через брак часу, вона приймала запрошення до театру і ресторану. Він навіть влаштував її екскурсію до підземелля Грант-Опера, де мешкав привид опери, а глибоко під сценою хлюпотіли об краї резервуару води підземного озера. Ресторани були виключно мішленівські, тризіркові, з авторською кухнею. Кухня їй не сподобалась, адже викладений на таріль натюрморт тюрморт в кухаря, чий родовід сягав глибинисто річ, не надавався для брутальної відправки до грішного шлунку. А от привид опери вона дійсно побачила в вологих сутінках підземелля. І то було обличчя Шарля – спотворений хворобливою пристрастю свого пращура, котра, певно, дісталася йому в спадок на генетичному рівні. Навіть завжди іронічний Януш злякався, що зйомкам кінець. І взяв з неї слово, що вона не втече до француза до кінця роботи, чесно повідомивши, що Шарль готовий знадлишком покрити всі витрати щодо розриву контракту. Вона сміялася до сліз. Тричі продана Софія реготала разом із нею. Попри це... Перед нею майоріла перспектива іншого життя. І пурпуровий холодильник в її помешканні на околиці рідного міста булькнув в безвість океану, що котив на неї потужні, довгі і спокусливі хвилі. Вона навмисне не повідомила Алікові про приїзд. Хотіла звалитися йому на голову зненацька, аби він не встиг взяти гули чи триденну відпустку і завантажити холодильник дорогим непотребом. І добре, що він не буде стерчати в Борисполі з квітами і є час подумати. І є чудова анекдотична можливість приїхати з Ненацька, аби засвідчити в хаті присутність якоїсь субретки і нарешті поговорити про порожнечу, що колобродить в душі, і про можливість виходу з неї шляхом мирного зголошення. Мовляв, холодильник і все решта? Майно, включно з квартирою. Вона залишає йому, адже скоро матиме цілий замок у передмісті Парижа. Вже сидячи в літаку поруч із Лозинським, вона вголос розсміялася такій рокіровці. Він поклав свою руку на її зап'ястя, посміхнувся у відповідь. А хто сказав, що буде легко? Принаймні, не я. І вона, котра майже звикла до його дивовижної здатності читати думки, які вона не озвучувала, подалася до нього всім тілом, чекаючи на одкровення, яким він міг завжди обдарувати її або вгамувати розбурхані нерви. «Ти вже відчула запах крові?» «І це дуже добре для другої частини. Вона найскладніша». Джулія різко випростила руку і стукнула його кулаком в груди. «Ти це робиш навмисне? Як і раніше не здогадалася». Він поглянув на неї невинним поглядом і спокійно запропонував випити, натиснувши кнопку виклику Стюарда. «Слабкі сходять з дистанції», – сказав з посмішкою. «Вип'ємо за це». Вона насупилась. Це все, що вони сказали одне одному за всі три з половиною години перельоту. Вона відмовилась від його авто і поїхала додому кіношним автобусом, що чекав на стоянці. Дістала ключі, прокрутила їх в замковій шпарині, прочинила двері. Після готельних номерів власна квартира здалася їй лисячою норою. Проте в ній було чисто. Джулія з подивом помітила наслідки ремонту – нові шпалери – Біля меблі в спальні, трильяж з овальним люстром. На столику нові парфуми в целофані, на кухні нові хіранки, на підлозі кремовий ламінат. Все стерильне, ніби тут ніхто не живе. Велика ваза без квітів. Все.